Вони накинулися на їжі, голодні вовки. Їли пожадливо, майже не прижовуючи, запиваючи коржі та м'яса прохолодним кумисом. Закінчили тільки тоді, коли на килимку не залишилося ні крихти, добрення з ні ковів. «Оце так! Пусти воню за стіл, то вона й ноги на стіл. Ми все поїли, господарі нехай облизується. Ай-яй-яй!» Старий сміхнувся. «Не біда! У нас для себе ще знайдеться щенебу, щоб напхати курсак, а без зуби!» Навпаки, ми раді, що врятували вас від голодної смерті. Він раптом прищурив свої і без того вузькі очі, а тепер же куди ви? І він хитрувато усміхнувся. Добриня збентежився. Від цього старого нічого не приховається, здається, крізь землю бачить, сказати правду чи збрехати. Ні, за добро лжею не платять. Кулібо а ти як гадаєш, що вам тут? Думаю, тікаєте, серйозно відповів старий і пильно заглянув у вічі своєму гостю. А вже ж тікаємо, підтвердив Добриня. Я вірю тобі і кажу правду. Тікаємо з ненависного полону, бо не сила вже терпіти неволю. Може, Бог допоможе знайти путь на батьківщину? Хай вам щастить, відповів старий половець. А нам і тікати нікуди, наш народ розбитий, розсіяний, Земля наша знелюдніла від Ітелю до Дніпра, а там і до Дунаю так, що й живої душі Кепчацької не знайдеш. Куди нам подітися? Був би я молодший, а мій онук трохи старший. Утік би і я, та й приєднався б до загону барімтачі бачмана. Налетіли б з ними на монгольські кибитки та коші, нищили б своїх кривдників, а їхні табуни та отари забирали б собі на прокорм. Добриня, аж кинувся, несподівана новина вразила його. «Хулі, баба, як ти сказав? Баримтача Бачман? Ти знаєш Бачмана, зустрічався з ним, де його шукати? Скажи мені». «Чекай, чекай, а для чого тобі Бачман? Ти що, знав його? А вже ж? Ми разом жили в одному хизарі. Я допоміг йому та його другові Качіру Окуле, Ясу, втекти. Скажи мені, де його шукати? Він допоможе нам з Янкою, сам бачиш». Ми у безвихідному становищі. Ні одягу, ні коней, ні зброї. Шлях додому далекий, степи безлюдні. Як доберемося? — Скоже, що ти правду мовиш, — тихо промовив старий. — Але я не знаю, де шукати бачмана. Він ні дня не сидить на одному місці. — І все ж, де ж його шукати? Ти бачив його? — Бачив. Учора він зі своїми хлопцями був тут. Був тут вигукнув Добриня, Отже, він десь недалеко. Може недалеко, а може й далеко, Ухильно відповів кулі баба. Хто теє знає, один бачман, Але я тобі русуте, дам їжі на три дні, А за цей час ви може зустрінете бачмана. Дякую розчулиною твоєю Добриня, Приймаючи такий дорогий подарунок. Колись ми були ворогами, Тепер стали друзями. Світ не без добрих людей, І на цьому... Тримається, бувайте. Старий половець помилився. Утікачі були такі зголодніли, що їжі, якої він їм дав, вистачило не на три дні, а лише на два. Та й то на вечерю залишилися одні крихти. А третій і четвертий день знову йшли голодні і ледве брели осіннім степом навпростець. Янка змарніла, пристала зовсім. Тому, коли вони під ранок натрапили на покинуте кимось, пригасаючи вогнище, навколо якого лежали обризані кінські маслаки. Добриня сказав, все, далі ні кроку, що буде, те і буде, зупинимось тут. Сідай до вогню, грійся, а я спробую спіймати що-небудь байбака, степову черепаху чи овечку, що відбилося від отари, запечемо на вогні і трохи підкріпимося. Він назгрівав сухого зілля, кинув на багаття, а другий беремок підіслав Янці, яка зразу ж пустилася на нього і простягла довго дню холодні руки. Тепер вона не перечила Добрині, бо так стомилася і стільки витратила засідній сил, що їй вже було однаково жити чи померти. Добриня мовчки попростував у туманний ранковий степ. Та не відійшов і на сотню кроків, як раптом побачив на витолоченій траві залишки розчленованої на шматки кінської туші. Кращі шматки м'яса були кимось вирізані і забрані, але залишилася голова, ноги та тельбухи, зверху лежали велике, блідорожеве серце. Добриню притьмом кинувся до нього. Він приніс свою здобич до багаття і кинув кілька шматків м'яса в вогонь, а сам опустився біля янки на коліна, обняв її за плечі і крізь радість ридання, що клекотали його грудя, хрипко проказав Ми врятовані і на цей раз врятовані. Щаслива доля оберігає нас, Яночко. Вони сиділи тихо і не відривали погляду від багаття, де шипіло, сичало, шкварчало, поволі обуглюючись кінське серце. Сиділи довго, поки воно не спеклося, а потім дістали жару і, дмухаючи на нього, щоб швидше остудилося, накинулися на їжу. Коли наситилися і зігрілися біля вогню, відчули, як на них нахочується тепла хвиля сну. Янка підібгала під себе ноги, зіщулилася, зручніше вмостилася в своєму гніздечку і незабаром заснула. Йти далі вона не могла, їй потрібен був спочинок. Добриня ліг біля неї і заснув теж. Прокинулися вони одночасно, розбуджені тупотом копит, голосним кінським іржанням та гомоном багатьох людських голосів. Підхопилися і завмерли від жаху. До них щільним колом стояло кілька десятків озброєних вершників. «Хто ви?» – спитав по-половецькому круглолицей молодий чоловік. Росути, Келари? Звідки і куди прямуєте? Втікачі?» Добрині мовчав. «Хто ці люди? Які їхні наміри? Що їм відповісти?» Він зоцьковано зіркав довкола, відчуваючи в серці холодну тугу, від безвиході гарячково шукаючи відповіді, яка могла б їх порятувати. Але жодна потяжча думка не влізла в голову, залишалося одно сказати правду. Так ми у русути, глухо промовив він. Що вам від нас треба? Від його голосу один з верхівців, що стояв позаду, здригнувся і вигукнув Добриня, ти невже це ти? Добриня підняв голову. Перед ним на карому коні сидів.